Про що тебе просять? 6. Виринувши зі сну під наполегливе кукурікання заведеного будильника, Сергій Козда садав, що має як мінімум п'ять хвилин на те, щоби прийти до тями, перш ніж зіскакувати в обійми першого вересневого будня. Сторінка 15. «О, тісадко! О, тісадко!» Почулося наполегливе верещання нового іграшкового друга. «Та встаю, встаю!» – буркнув хлопчик. «Ти що, вирішив тепер бути мені за няньку?» Він привітався із синім пухнастиком, погладивши його по спинці, і заходився застеляти ліжко, мимоволі прислухаючись, що там діється у кухні. Зазвичай у такій порі мама варила собі каву, синові смажила тости та яєчню, отож завжди щось потрошку хлюпало, бриніло, шипіло, але цих знайомих звуків тепер не було чутно. «Невже ще спить?» – подумав хлопчик і зазирнув до напіввідчинених дверей маминої спальні. Та ні, ліжко було акуратно застелене, наче на ньому ніхто й не спав бо мама звикла на швидку руч причепурювати кімнату вже перед тим, як перевдягтися і вийти з дому. Коли увечері Сергійко йшов спати, мама ще вовтузилася у кухні, мила посуд, замітала підлогу після їхнього спільного кухарювання. Тепер тут все було прибрано, але ні звареної кави, ні підсмаженої яєчні чи ще якогось сніданку хлопчик не знайшов. Він почав непокоїтись. Невже щось на роботі сталося? І мама мусила ні світ, ні зоря податися з дому? Мучився з догадками Сергійко. Зараз зателефоную і все дізнаюся. Він зайшов до своєї кімнати по мобільний і набрав мамин номер. «Заспіваємо пісню за Україну», – почувся рингтон маминого телефону. Сергійко... Вискочив у передпокій і побачив, що сумка, з якою ненька щодня ходить на роботу, висить на вішалці. Мамо, де ти? У відчаї заволав так, що почули, мабуть, і на сусідній вулиці, але ні у ванній, ні у вітальні, ні на балконі мами не було. Сторінка 16. Кукуріку. -ку -ку! О, тісатко! Майже хором покликали будильник та подароване звірятко, нагадуючи, що час виходити з дому. Попри старання електронних друзів, Сергійко таки примудрився запізнитися на перший дзвоник. Класи вже вишикувалися у шкільному дворі, і директор розпочав урочисту промову Ти чого ж товхаєшся? Телезірко Крисяча! Зашипів Олег сусід по парті. Вибач, я просто запізнився і тому мусив пробиратися на своє місце. Знаєш, де твоє місце? Тон сусіда не віщував нічого доброго. Так і вийшло. На перерві тільки лінивий не штовхнув Сергійка з образливими репліками. «Мама, ботан!» Тато ботан, ботан я й сам. Єхидно наспівувала Яна, яка стільки разів списувала у Сергійка домашку з математики. Моя мама теріолог, розгнівано крикнув Сергійко. Ботаніки вивчають рослини, а вона тварин. Та знаємо, знаємо, кого твоя мамуся вивчає. Стосунув у плече невиправний розбишака Максим. Крисюк. Віднині твоє прізвище, хоча Кривохатько не набагато краще. Вперше в житті Сергійкові хотілося, щоб велика перерва якнайшвидше закінчилася. Марися єдина не штовхалася, не скубла, не насміхалася. Вона просто сиділа за своєю партою, опустивши очі, і мовчала. І на уроках не легше. Сергійкові здалося, що кожен учитель – Свердлив його ненависним поглядом. Однак, попри всі неприємності, що посипалися на голову у школі, хлопчик не на жарт тривожився зовсім про інше.